в седмицата, след Деня на Българската просвета и култура, в 4 последователни дни, започвайки от понеделник, 27 до 30 май, ще се излъчи мини-сериала Дарителите, като това ще става всяка вечер от 22.30 и ще запознава зрителите на телевизията с едни от най-големите български дарители и техните невероятни истории. С а, въпроса как се разказват тези истории днес, споменът за които е в минало време, така че да вдъхновяват и съвременното поколение и зрителите. С този въпрос казвам Добър ден на Ема Константинова, доцент, доктор, преподавател в надфис, ръководител на специалност про а в случая тя е сценарист и режисьор на този мини-сериал Дарителите. Добър ден, Ирина. Добър ден и на вашите слушатели. А, има ли едно изречение, отговор, как се разказват истории от миналото, така че да вдъхновяват днес? Да не изглеждат като нещо архивирано, като някаква патетика, ориентирана изцяло назад? Моят отговор късият ми отговор би бил разказва се с сърце. Ако темата те вълнува, ако действително искаш да, а, така, да приближиш публиката до нея, правиш всичко по силите си да я разкажеш, така че да тя да, да докосне зрителите. Как разбрахте, че имате сърце за това? Как стана изобщо възможен целият проект? А, проектът е всъщност инициатива на фундация Лачезарца от а, Те а, имаха идеята да се направи а, едно аудиовизуално произведение, което така да обърне внимание на памета на дарителите от, от българското минало. Те също така финансираха проекта. Голямата им цел всъщност беше именно това. Да, първо, естествено, да поставят отново с много ярък акцент темата за дарителството в съвременния контекст. Да отдадат в дължимото на, на, на памета на тези изключителни, бих казала, наистина хора, българските дарители от, от епохата преди 1944 година да направят а, нещо, което да, да вдъхнови съвременните хора да станат дарители. Всъщност да им покаже, че а, всеки би могъл да бъде дарител, а, стига да намери своята кауза, стига да, да отвори сърцето си, да, да, да бъде чувствителен към, а, към проблемите на общността. И... А, тук за свой срам, трябва да кажа, бях много невежа, всъщност, по отношение на мащаба на дарителството в България преди да се захвана с този филм. Естествено бяха ми известни някои от най-големите най имена. имени. Да. Университета в София, У... ясно. Обаче, Евологии, Христо, да, обаче, и... нямах да. никаква същност представа за, действително за мащаба който е направо смайващ. Поне за мен беше смайващ. Тук бих искала да отбележа и това, че изключително много ми помогна при моето проучване една енциклопедия за дарителството, в която много, много подробна, много детайлна информация е дадена за дарителите от епохата след освобождението до 1944 година. А, и а, освен това използвах а, естествено помощта и на а, исторически консултанти като а, професора а, Расица Стоянова и нека да кажа, че не случайно в студиото тук с вас е Алексей Христов, който е изпълнителен директор на Американска фундация за България. Една организация създадена в Съединените щати от българи, които припознават всъщност а, каузата на дарителството. Организация, която не трябва да бъркаме с друга сподобност заглави Америка за България. А самия Алексей Христов през 2001-2002 е гост изследовател следовател в университета Джорджтаун в Вашингтон на тема Нестопански организации и гражданско общество, а след това всъщност става и част от Американска фундация за България. А Алексей, наистина ли е потресаващ масштаба на тези дарителски инициативи, които съпътстват раждането на съвременна България след освобождението? Със сигурност не, не си даваме сметка. Аз самия не си давах сметка. И както Ема сподели, е, е била поразена от е, размера на дарителските инициативи на не само като брой и, и като а, разнообразие всъщност. И съм много радостен, че когато се върнах от щатите и създадохме Американска фундация за България, тогава попаднах на първото непълно издание на енциклопедия Дарителството. А, и някак си приех за своя мисия да завършим този проект. Да. Да. И успяхме през 2011-та с помощта на съставителите, професор Веска Николова и а, професор Усица Стоянова и, и техни, а, разбира се, колеги от Българска академия на науките да завършим едно пълно енциклопедично издание заедно с Български дарителски форум. Okay. Той .е. знаем ги, знаем какво са дарявали пари или пък безкорисно да, време, да. ангажименти, не, случая, откриване на каузи. Които конкретно тази, това издание е само за дарителски фондове и фундации. Mm -hmm. Така да се каже устойчиво дарителство, защото хората завещават своите имоти а, в памет на своите загинали синове, примерно, или своят дюкян. А, в много случаи а, устойчиво така, че да носи доход, който да подкрепя тези фондове и фундации. А, в три тома е енциклопедията, като първите два тома са по азбучен ред от АДОЯ в азбучни стати, а третия том е за институции, към които се създават такива фондове и фундации, като това са повече от 1200 страници. Стотици истории на българската дарителска памет, които продължаваме да не знаем. И аз много се радвам, че фундацията църко финансира този сериал за дарителството и могат да се видят поне няколко като начало няколко филма и няколко изключителни истории от енциклопедия дарителството. Защото на практика всяка една статия от енциклопедията е кратък филм, кратка история, кратка може да бъде история. разказана в изключително много още филми, така че има много да работи още, дай Боже да намери продуценти. Един мини сериал, който да се превърне в наистина а, никога не свършваща история, може би. А, сега, аз предлагам да чуем буквално две минути от трейлера към поредицата Дарителите, за да си представим и начина по който звучат тези истории. Българските дарители от 19 век до 1944 г. са хиляди. Улисани в своето ежедневие, едва ли си даваме сметка колко много дължим на онези светли личности, които са дарявали за българските каузи. В общото е отделя за социални дейности над 55 милиона лева. Много от неговите дарения остават анонимни. Те са направени на четири очи. Не по-малко от 600 семейства са надарени в една кампания, която се извършва основно през есента на 11-та година. Има дни, в които са изповядвани няколко десетки актови за дарения. Предоставените за дума средства от Димитър Кудогов надхвърлят 41 милиона лева. Всички габровци са помогнали за построяване на сградата. Който не можел да дари парични средства, участвал с труд. Лично тя се е виждали как с волската каруца е пренасила тухлите от, от каруцата към а, мястото, където ще бъде сторежа с нейния съпруг Тодро Лайков. Най-стънченост, най-извисеност на духа, един аристократизъм, който той е носил с невероятна лекота. Изключително скромен и почтен човек, който и коприщенец да срещнете, дори и малко дете, и го попитате кой е Хаджинен Чупалавеев, той ще ви отговори само с една дума. И тя ще бъде благодетелят. Това е жената, която намира си или няколко години след смъртта на, на сина си, да отиде доброволка и да работи като милсърбна сестра по време на Българско-Сръбската война. Темата е изключително вдъхновяваща, защото се сблъскваме с личности, които не се срещат в този си вид в учебниците по история. Продължаваме разговора с сценаристката и режисьорката на мини-сериала «Дарителите», който започва от понеделник вечерта по Българската национална телевизия. Ема Константинова, естествено, пита мема в този момент как от цялото това множество казахте малко преди да чуем трейлера, че сте била поразена от мащаба на дарителските инициативи и актове преди 1944 година в България избрахте кои да са тези четири героя или тези четири истории, които да разкажете в мини -сериала. А, много, много наистина беше труден избора, и а, той трябваше да започне всъщност от а, така, изработването на някаква концепция за какво да разказват тези четири епизода. И а, ние се концентрирахме върху идеята всеки епизод всъщност да представя е, дарители за определени каузи. Така първият епизод е посветен на образованието, на дарителите за образование, вторият на дарителите за социални каузи, третият на дарителите за здравеопазване и четвъртият на дарителите за култура. Тоест. Излиза ли, Ема, че всъщност каузите са главните герои или героини на тези мини серии, а не толкова а, хората? Защото вие под една кауза може да обедините няколко жизнени истории. Нали? Това не са портрети на а, самите дарители? Ами не рам, бих казала. Всъщност ние да сме имали, ние сме имали, да. имали сме естествено желанието да, да разкрием и двете. Mm -hmm. а, каузата, естествено, е а, един признак, по който историите на, на дарителите, за които се разказва в а, епизода, са събрани. Но те обаче, са, си портретирани обаче, са портретирани като главни герои. всъщност да. това беше, когато, когато ме попитахте в началото как се разказват такива истории, а, за нас беше много важно а, това да са истински истории с... А, целият им драматизъм, с всичките им брати, с а, а, сложността на тези характери. Да ги усещаш тези това, характери, така, да, да, не са да, да усещаш паметници, хората. Паметници да. на хора, но гито трябва да сме благодарни. Това, естествено, а, всъщност не предизвиква някаква особена емоция, поне у мен. А, но... Историите на тези хора също са изключително забележителни. Така че да, те са а, събрани по три истории в, а, в а, епизод, но, а, но всяка една от тях е много-много ярка, много а, силна. Как ги избирахме? А, както казах, много беше трудно. Една от, един от признаците естествено е била а, да има достатъчно документи, които да, на които можем да се опрем. Тоест ние ще видим достатъчно много архив, снимки, документи. Много страхотен архив сме страхотен намерили архив. за този филм. И имаше в нашата продукция един цял отряд от а, от търсачи на, архив. от, на архиви, на които съм много-много благодарна за работата, която свършиха. Те обърнаха наистина и местните архиви, и а, а, а, а, националния архив. А, освен това сме работили с кадри също от а, филмотеката. А, намерили сме каквото как... Каквото, каквото може да се намери по тези теми, сме, сме а, студирали много внимателно. Този архив, чисто филмово, защото аз знам, че Ема е много изкушена от, а, как да кажа, нов киноезик, с който да се разказват и истории от миналото. Този архив а, по какъв начин може да оживее в а, съвсем различна съвременност. А, съвременността на онлайн пространството, на социалните мрежи, а, на много бързата комуникация, защото аз виждам, че има един стартер тип направен на документално кино, в което архивът стои като хербари по някакъв начин. Да. А, имахте, ли, имахте ли работа в тази О, Да, да, Разбира се, това беше една от а, нашите цели, защото а, естествено, когато читаме съвременния профил на публиката, не можем да останем а, така, а, в в някакви ретроградни схеми и а, голяма част от този архив е интерпретиран със съвремени технологии, тоест, а, снимките с, на снимките е придадена а, 3D а, а, 3D вношения имат, да. перспективи а, а, използвани са а, много, много интересни тоест, неща, като нашия художник възди, направи да да, анимация, да, има много, технологии, технологии със... също да Звуков дизайн, т.е. Да, всички така елементи на да. а, съвременния инструментариум Точно, на киноезика. Да. Но аз да попитам Алексей Христов а, дали има промяна на каузите днес. Разбираме, че тези епизоди са посветени да. на образование, социална грижа, здравеопазване, култура. Оказва ли се, че сме някъде има решение и вече няма нужда от дарителство там? Или тази нишка на... А, да. Някога дарителите са правили по-смислени неща, отколкото днес се прокрадва. Ами не, аз мисля, че и в тези области в момента дарителството среща най-голяма подкрепа. А, Защото може би продължава затова... държавата да е в дефицит ли? Не искам да кажа такова нещо, но дефицити има със сигурност. А, на времето хората не са се интересували от държавата, даже не е, не е имало, когато те са дарявали. Всъщност Държавата са е създали едни от големите дарители. А, Иван Естратиев Гешов не знам дали присъства в а, филмите в мини сериала, защото не го видях в а, трейлера, но той, например, е един от най-големите дарители въобще. Той става най-богатия човек в България по наследство, защото наследява и братята Евологи и Христо Георгиеви по сватовство, а, освен това, той самия изключителен претиприемач, изключителен човек, революционер, като младеж участва в априлското въстание, е първият завършил, известен в Англия висше образование по економика, човек, енциклопедист, преводач, писател, създава всъщност Българска академия науките прави от Българско книжовно дружество академия и е и министър-председател. Той по някакъв абсурден начин съчетава и държавата, mm -hmm. и дарителството. А, но. Всъщност повече информация може да се намери и вие споменахте за това дали по съвременен начин се представя дарителство в България. Да, енцикопедия дарителството е онлайн в, в портала дарителите.bg така че там и той е разширен не само с статиите от цялата енциклопедия, абсолютно безплатно достъпни, но се разширява да, и с много. Новите чудеса на онлайн да. пространството, което носи много. Новите познания, дарителски е. практики. Фундацията Цорков мисля, че също присъства там. Членовете на Българския дарителски форум, които даряват всяка година десетки милиони и компании, и фундации. Така че в последните години дарителството всъщност се развива изключително добре, слава на Бога. Добре, аз ще задам само един последен въпрос. Разбира се без да искам да издам а, кулминацията на къде води мини-сериала, обаче, обаче видях, че вътре има, а, има разказ за едно уникално събитие, за това какво правят хората, когато виждат а, а, горящия народен театър. Ами, 23-та година. Да. А, има тъ... ли го вътре? Да, има В... го, има го, да. И, и наистина е заближително, че този театър съвсем, съвсем с със пълно право може да се нарича народен, защото е изграден с средства, събрани от, от дарителство и е възстановен. По, също, по същия начин. 11 милиона лева е сумата, която събира кампанията. Общата от тях само 3 милиона са за страховката на театъра. Слава Богу е бил застрахован. Mm -hmm. а, провери го точно преди да дойдем. Но има подобни инициативи не само с Народния театър след като е изгорял. Богословския факултет, сградата на настоящия на Богословски факултет на света на площад Света неделя, което става на 100 години миналата година, всъщност е изграден с дарителска акция в продължение на години. Събират се дарения а, от църквата, от свещенството, от граждани, държавата през държавния бюджет. Такава практика е имало, каквато сега, за съжаление, няма особено и противоречиват всяка година, в продължение три години гласува средства за да се построи този факултет на Софийския университет. Тоест, когато, когато гори културата, държавата и хората тук са реагирали по един начин, от който може много да научим, а и да се получим. Във всички случаи, това, това ще се случи, ако гледаме и мини-сериала Дарителите. Аз много благодаря на Ема Константинова, сценарист и режисьор на този мини-сериал, който тръгва от понеделната в, в ефира на канал 1 Българска национална телевизия и на Алексей Христов от Американска фундация за България, че бяхте с слушателите на Хоризонт Дообът.